Nu vreau să știu, nu vreau să știu cum îți arată chipul. Te-am cuprins cu mintea de lumină și am simțit căldura lui sus, cum curgea pe fruntea mea de tine. Sunt numai un vis, lumea se tot pierde în jurul meu, nici nu vreau aproape să-mi fii. Stai departe, ca să-mi fie ecou.